Yuslih nukum a'ma lakum, yagafir lakum dhunobakum. Oman yut'i allah rasoolahum faqad faz fauza n'azimah. Amma ba't inna ha s'daq alhadihti kitabu Allah. Wa khaira l-hadi, hadi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa sharr al-umul muhathathatuhah. Wa kull muhathathin bid'a. Wa kull bid'ahtin zolala. Wa kull zolala tinnar. Tandar warbisintar. Për ndërimi të konë Allah subhanu wa ta'ala, i të cilin e ka bërë besimtarë, në ka uzuar në rrugën e drejtë, në ka zjeruar kërharorin, në ka ndryquar sëtë me dritën e Kur'anit dhe të sonetit, salavatet më të njëri të akojë profetit të Muhammed, sallallahu alaihu sallem, vullës e profetve. Vajzlem me zingirin e musimeve dhe të hydbëve rreth të uhitit. Sepse tauhidi është çështja më kryesore pa të cilën njeriu nuk shpëton, pa të cilën njeriu nuk shpëton tek Allahu subhanahu wa taala. Kemë treguar në hutbet e kaluara që tauhidi ndahet në tre lloje: tauhidi rububie, tauhidi uluhiye dhe tauhidi esma u sifat. Tauhidi rububie është që të tanjësosh Allahun në madhurinë e veprave ti. të tij. Të tanjësosh Allahun në madhurinë duke besuar që ato vepra që i bën Allahu nuk i bën askush tjetër veç ti, shti, vetëm ai krijon vetëm e i furnizon, vetëm e i je pje dhe më rjetë, vetëm e i ka ndorë dëmi dhe dobin e gjithdo kryese. Loj dytë është të uhidi uluhie edhe kuptimi tje është që të adhurojmë Allah në madhuar dhe vepra tona që janë adhurim të ja dedikojmë vetëm ati dhe askuj tjetër përveçti, vetëm për të të falemi, vetëm atë të lutim, vetëm ati të drejthohemi me lutje tona, vetëm atë të kemi frikë, Vetëm tek ajit kemi shpresë, vetëm ato të duam me dashurinë e vërtetë, udhurimi e të tjerë të tjerë udhurime të cilat do ti bëj besimtar i që hyn të gjitha tek ky lloj tauhidi i quhet tauhidul uhia. Dhe lloji i tretë është tauhidi esma u sifat, do të thonë tauhidi emrave dhe të cilëteve Allah të Allahut subhanuhu te ala. Ky lloj tauhidi është i lidhur ngushtë dhe i ndërthurur me dy llojet e para. Dhe nuk mund kuptohet Ky pa to dhe ato pa këtë. Ato janë pjesë e përbashkët e një, një ideje vetme që është një simi Allah, Por, i Allahut subhanahu wa taala. Por dietaret e kanë ndarë to hidhnë këto tre lloje për ta thjeshtuar që njerëzit ta kuptojnë ata, sepse to hidhën një gjë vetme. Ta njohësosh Allahun në madhëruar, duke i dhënë atij atë që i takon vetëm atij. Të ja dedikosh Allahut atë, atë që i takon vetëm atij, qoftë kjo në veprat tua ose në besimin tonë duke besuar atë që të konë Allahu subhanu e ta'ala që ajoj të konë vetëm o t'i dhe ashtu t'i të përveshti Thasmoj tret është të uhidi el esma o sifat të uhidi i emrave dhe të cilësive të Allahut të madhëruar Allahu subhanu e ta'ala ka shumë emra dhe emra të ti janë shumë të bukur kështu i ka përshkryuar e i vetë në Kur'an e ta këte gje ka tërgur Allah me dhurë në katëra jetët Kur'anit Për i këtër e shahiti surës e la Araf, në të sinë, thotë Allah i madhurë, O li lahi l'esma la, la, u l'husna, të Allah të anemër të më të bukur. Surën e Araf, gjithashtu thotë Allah i madhurë në surën të taha, Allahu la ilahe illa hu e lehu l'esma u l'husna. Nuk ka të adhurë të i fërën që Allahut të tijet janë emër të bukur. Gjithashtu thotë Allah i madhurë në surën në isra, Kulli dhurë allahë, awi dhurë rrahmanë, ejëm ma të dhurë faloh Thua ju lutinë i Allahut ose lutinë i Rahmanit, Mëshiruesit, me cilin do e mërë të lusnjë të, ta dini që të ti e të e mërë të bukur. Dëmë dhe në shdo dhe e mëri në të bërët e i lutinë të më Allahut, subhanu ta'alë, kërë i lutinë shme e mërë të ti. Njithë ashtë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të tëtë. I ka i qujë të të të të të të të të të Emre të allohë më dhuruar i takojnë vetëm ati Emre të allohë më dhuruar i takojnë vetëm ati Me përja shtim të disa emreve të cilët i ka lejuar allohë për kryesat Ashtu shqipërsta dhe kryesave Gjithashtu emre të allohë më dhuruar janë kuptim plot Janë kuptim plot, nuk janë si emre të kryesat Cilët kryesat mund nëmbajt një emre Por ata nuk e kanë kuptimin e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Por a i është të radhëfarë, nuk është besnik e, Një person mundë quëtë agim Por a i nuk është agim, a i është përëndim E këshu më radhë Kurse Allah i madhëruar ka emrat e ti të bukur Të cilat kanë kuptimet të vërtetat të plota Gjithashto të qënë bukur Sepse përmbaj në vetë vete E cilëcita Allah subhanu wa ta'ala Ma antës e cileve kërjeset e njojnë zotin e tyre Njohja Allah ma e Allahut më dhuruar, më an të emrave të tij, është pjesë e domosdoshme të ohritit. Madje nuk ka mundsi njeriu që ta adhurojë Allahun siç i takon madhështisë së tij, edhe pse kjo gratë është vetë shumë e lartë pa njohur emrat e Allahut. Sa më shumë të njohëm emrat e tij Allahut më dhuruar, aq më afër është në adhurimin e vërtet në Allahu Subhanu Teala. Edhe sa më pak të njohim emrat e tij Allahut, aq më larg është në adhurimin e vërtet në Allahu Subhanu Teala inëma i xhashë Allahu min e ibadit ulama Allahu i madhëruar ka thënë Allahun e ka frikë ndër gjithë rubritet i kush dietarët kush dietaret? Dietaret janë dietarët dietarët janë ata të cilët e njohin Allahun e madhëruar ata që njohin Allahun e madhëruar këtë janë dietarët ata që njohin emrat e tij cilësitë e tij veprimet e tij ligjet e tij që kanë vendosur në në shariatin e tij ligjet ti që kanë vendosur në natyrë çfarë bën Allah me kështat e tij si vendosë Allah më drecinët i më ursinët i më mikreset e ti, kush i njefë to, a i është djetarë që i njefë Allah në më dhuruar, edhe kjo loj njohje, e cila borë nga njohje e më rëdëncësitë Allah më dhuruar, kjo loj njohje e e që njeri unë do mos do shmërisht të kë frikan dhe Allah së më hanukara. Kështu që dijeni, kësa i persoj që nuk e ka frikan Allah, në i nuk e njefë atë në në të vërtetë. Nuk e Çdo person që nuk e ka frikë Allahun, ai nuk e njeh vetë. Nuk e njeh vetëm emrin dhe necesitetin e tij, edhe pse mund ta këtë mësuar dikur, por njohja e Allahut nuk është thjesht një teori që mësohet edhe qëndron tru, ajo është një ndjenjë që e përjeton njeriu dhe jeton me të për jetën e tij dhe shoqëron atë kjo lloj ndjenje sa ti je gjallë derisa të takoj Allahun subhanuhu te ala. Edhe nëse njeriu kutohet në moment, kjo është një pjesë e ignorancës e cila çon atë tek gjunaft. Kështu Allah subhanu wa ta'ala Ka të reguar emërët e ti të bukur Të cilë përmbajmë kuptime të plota Në të cilësit e ti të larta Që njerëzit të njohin në të metoh Edhe ti lutën Allah subhanu wa ta'ala metoh ta. Dhe njohja e kësaj teme Njohja e temës të uhidit e emërët të cilësit e të laut është një prejt pikave Më të nëzhehta në të cilët kanë humur shukruka Shejhu Lisam ibn Taymi ka treguar që dy janë çështjet kryesore të akides në të cilat kanë humbur shumica e grupeve. Dy janë çështjet kryesore. Çështja e cilësisë të Allahut dhe çështja e kaderit. Çështja e saktimit të Allahut. Kto janë dy temat kryesorë në të cilat kanë humbur njerëzit. Nuk kanë besuar ta jemë që ka e ka treguar Allahu vetën e tij, duke i mohuar ato ose duke përnjësur Allahun me krijesat e tij ose në forma të tjera. Të cilësitit i kanë bërë të shkat tjilë, i kanë mëhuar ato, ose kanë bërë një sura allo me kryesat, edhe të kaderi gjithështu, ose kanë mëhuar kaderi fare, ose kanë quajtuar të padritësi, ose ose të tjera mundësi të cilët i kanë pasu në grupe të humbura. Qëllimi është që njohja këse e teme shumë mërëndësishme, sepse këtu kanë humbu shumë njërës. E pare gjë, me antë njohja se jeme të cilësirë të lotë njëriju ka frikë Allah në më dhëruar dhe ajë që në ka frikë Allah në arsye kërësorë sepse ajë nuk e njefë Allah në më dhëruar po e dyta është ajë që nuk e njefë të tem ajë mund humbi dhe humbi në të e është një dhe humbi e vërtet i jo më larkë se sa dje dikush më dëgoj një mesaj e më thosht e në mesaj kështu nuk e njefë këshësht i pa njohër i shte për mua thosht e selamu alikum Përsa kam lexuar shumë libra dhe tua, të tu Allahu tash për lehtë një herë mirë po kam një kam një sugjerim. Thot aty kur shkruanti të hyrja e librave që shkruan kë doj Allahu të ulzojë e ulzojë dhe kë do të ta humbi e humba i hiçe këtë kë do të ta humbi e humba i thënë por shruaje do të mos mos e shkoj kështu do po thoj kush do i humbi domethënë do humbi vetë jo nuk humb Allahu Domethënë ky person besonte që Allahu nuk është ai i cili humb dhe ulzon krijesën por krijesa është që humb vetë le vetë Në nuk është dorë të Allahu çdo gjë domethënë. Dhe, dhe më thëmë. Edhe kjo buron, kjo lloj injorance që përshprehet këy buron nga mosnjohja e Allahut subhanuhu te alai dhe emrat e tij. Edhe kjo që thotë këtu është një humbi i vërtetë. Ne ne keni parasysh kur fillojmë hutën, hut bëj të themi innal hamdulillahi nahmeduhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Me yahdi la wa fala mudilla leh wa man yudlil fala hadi leh. Kjo është pjesë e hutbes së së cilën e themi çdo xum'a. Edhe këtë nuk e kam shpikuar un, por këtë e ka thënë i dërguar Allahu sallallahu alejhi dhe sellem. Ai thoshte në tëndër, kjo pjesë që intereson është, ato që udhzon Allahu nuk ka kush e humb dhe ato që e humb Allahu nuk ka kush e udhzon. Edhe kjo tregon që Allahu është që i humb dhe udhzon krijesat me drejtsinë e tij dhe, ti, dhe me ursinë e tij dhe me mëshirën e tij për ata që udhzon. Kur njeriu nuk e kupton këtë dhe nuk e njeh famën e dhëmet se si ti humb, hum vete e thot nuk është Allahu që e humb, ne po ne e bëjmë çu duam. Sigur i bihet që Allahu i madhëruar nuk ka nuk është i plot fuqishëm te të gjithë krezat e tij, ande krezët mund bëjnë çfarë duan ata pa dëshirën e Allahut, jashtë dëshirës së Allahut subhanu te ala. Nga buroj gjithë kjo humbje, kjo buroj nga që ky person nuk i njeh emrin e Zotit Allahut subhanu te ala. Po ti njehte, nuk do humbësh atë lloj pike. Ka mundsi të kthej. Ka mundsi nëse ai e kupton vërtet dhe bindet. Po ka mundsi dhe mos kthej. Për këtë arsye është domosdoshmë që një njeri të njohë emrat e Zotit Allahut subhanu te ala. Sto janë disa pika të cilat tregojnë rëndësinë e kësaj teme, është shumë e rëndësishme. Kto kanë humbur njerëzit, me anë të sa njerëj i afrotoq Allahu i madhëruar, nuk ka mundësi që njeru ta adhurojë Allahun siç duhet nëse nuk i njehto emrat e të cilës i titullos Allahu subhanahu teala. Gjithashtu Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an në vazdimin e ayatës së Al-Araf: "Wa lillahi ismaul husna fadduruhu biha." Të Allahu te emrat e bukur, thot prandaj lutjuni atij me to. Urdhër prej Allahut madhror që ne ti lutemi atij me emrat e tij të bukur. Por si mund ti lutemi ne Allahun me emrat e tij të bukur ne nuk i dimë ato dhe nuk kuadim kuptimin e tyre çfarë bermojnë ato. Ka rastën një person me ignorancë, mund i dinë emër edhe i lutet Allahu thotë, thot, i thotë o ndeshkues i rreth më fal. Kjo është ignorancë e njeriu sepse kur kë i lutesh Allahut ti thua o Allah dhe thush, o, o, më fal, ti thua o falës më fal, o mëshirues më mëshiro. Domethënë lutesh Allah me dhuar me atë emër i cili përket me problemin që ke ti. O ndihmues i vështirësi, më ndihmo. Nuk i thuat Allahut O ndeshkuesin rrapmfal. Dhe kjo domethënë ignorancë e njëriut që kur nuk dimë se ti lutet Allahu subhanuhu teala prandaj duhet që ne ju të mësojmë atë Allahut të di çfarë po shtatëz dolli lutje, të lezoj se çfarë lutesh i ka bërë profeti sallallahu alaihi dhe sallam Allahu Allah, subhanuhu si lutai, çfarë kërkonte, kur ia kërkonte, çushë kërkonte? që disit lutë Allah s.w. dhe lutin dhe Allah më dhërë bëdë me qëfar, me emërët e ti. Po të shikoni shumë e të kuarnor Allah s.w. mbjë me emërët e ti. Sepse të gjitha ligjet që ka vendosë Allah në univers, kanë të bëjnë drejt për drejt me emërët dhe cilësit e ti. Në më në qëfar shikoni këtë dënja, që shikoni këtë dënja? Çdo gjë, çdo gjë, çdo gjë është e përfshirë nga cilësitë e Allahut më dhuruar, nga mëshira e Tij, nga drejtësia e Tij, nga urtësia e Tij, nga dija e Tij, nga plotfuqia e Tij e marrave. Ja turshia e gjitha. Prandaj Allahu më dhun kur i mbyll edhe kornore, do t'u ken Allahu Alimen Hakim, Allahu është ditur dhe urt. Domethën e bën të gjë që e bën, dhe i jep të urdhë me dije dhe me urtësi. Wa kana Allah, Allahu Ghafurur Rahim, Allahu është falëzërmës për të treguar profet, për të treguar profet dhe besimtarë që Kjo është gjynaf, por me gjitha ta allohë faljë. Përndaj, po qëse e bëni pendoni se allohë faljë, e më radhë. Që që njëri u ka nevojnë shumë njohë, të njohë emërë të allohë së më nëtale. Pasaj, kër njëri u e njëfë allohë me emërë dhe sisit e ti, kjo i hapë ati një port e ka allohë me dhurë dhe e afronë të e bëmë për i robërëve të malë dëçantë. Edhe nëse e mbani më të kemi tërguar në një për i hy Kemi folur për dashurinë e Allahut subhanuhu te ala dhe keni treguar që një prej pikave që e ndihmon njëriun që ta dojë Allahun e mëdhuruar dhe të bëhet për robën e dashur të Allahut mëdhuar është që të njohë Allah, ta të njohë Allahun subhanuhu te ala me emrat dhe cilësitë e tij. Duke njohur Allahun mëdhuror të këtë forme, ai e do Allahun mëdhur dhe se rezultati do të dojë Allah, ta dojë Allahun subhanuhu te ala. Është fatkesia më e madhe kush është. Po të pyet shumë njerëz Mi të regonë qikë emre të futbolizve të filan e kipi Fillon të, të numorë një më një Një, dë, tëre, katër Një më dhjetë ca janë ta Një dhe të kopen Ndhe rezervët të kopes Kurse, kur e pytë Mi të regonë qikë emre të allaut Më ndipë 4-5 Kurse, që këptimi ka Më ndjezi të gjusë në të tyre Edhe ngellen avulloj rrugës Pjesa tjetër Edhe pasaj vallaj të tërp Vallaj të tërp edhe që juin vetëm besimtar. E themi që ne adhurim Allahun. E themi që ne kemi ardhur në këtë botë për ta adhuruar Allahun e më adhuruar. Themi që qëllimi i krijimit tonë është që ne vetëm ta adhurojmë Allahun subhanuhu te ala. Kur vjen puna pasaj të pyetësh për dunjën, për llojet e makinave, ti di me detaje nga fillimi deri në fund. Kjo makine që shohës po zgjohet në fund të vit ka këtë lojë, ka këtë këtë këtë këtë, këtë, këtë, këtë kushton kaq budalliqe të dunjës. Kurse kur vjen puna për një zotën zotin e vet ike shumë larg njerëz, shumë shumë larg. Wallahi, wallahi. A mendoni se ne do shpotojmë tek Allahu Teollajforme? Kjo gjë që ne i përjetojmë këtu në telefon sesh po e tregojmë, kjo tregon sa të dashuruar njerëzit pas dynjasë sa larg janë për Allahu Subhanuhu Teala. Wallahi do të vit turbush zënën për ne, për Allahu mëdhuar që ai ky njeri të njohë dynjan kaq mirë dhe mos njohë zotin e tij, mos njohë emrat e tij, secilit e tij, wallahi kështu. Allahu subhanu wa ta'ala ka shumë emra. Ka shumë emra. Numri i emrave të Allahu subhanu wa ta'ala është i pa njohur për ne. Profetis Sanallahu a.s. ka thënë një hadith të sakt që e trasmeton Bukhariu dhe Muslimi. Allahu i madhura ka 99 emra, ku shilë më gërit oto hynë në gjennet. Ka në tërgudje të arët për e ti hadithi që Allah më dhruar ka ndër emrë që ka ka 99 dhe ka këtë lësh përblim për këtë dhe emrësh. Jo se emrë të Allah dhe në kufizurve në të 99-ta. Por ka thënë ka 99 emrë, kushin logërit e to, më, kushin logërit në më djetarët, më, kushin mëson e to, i lutet Allah me to, e adhërën Allahun në banë së këtër e emrëve, a ju hëngënit. 99 emrë. Djetarët pas e ka në disa mendim në lidhe me të emrët, a janë em apo ja ndër emrat e Allahut që njohim ne 99. Faktikisht dietarët që kanë folur për emrat e Allahut kanë treguar që emrat e Allahut që ne i dimë janë më shumë se 99. Kthehet thëgullse me të mirë të tjerë. Gjithashtu numri i emrave të Allahut për të cilët dietar kanë diskutuar dhe kanë një kontradikt sa janë emrat e Allahut unua, por nuk janë për disa bindje të korprizon bindakor, numri i tyre i përgjithshëm është mbi 280 emra. Mbi 280 emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Çu duhet i di besimtarë, edhe pse një numri i tyre janë të diskutueshëm, por ato të cilat un kam qendruar vetë dhe i kam lexuar vetë, vepsem ato në emrat e Allahut janë mbi mbi 140 emra. Një biçinë të dy të emra që i njohim ne, ndërtoje 99 në që kush e llogarit ato hyn xhenet. Ndërsa numri i emrave të Allahut vërtet është pa një, është njëo por edhe shumë më i madh se kaq. Edhe argument për këtë, kemi disa argumente. Argumenti i parë është hadithi që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam tu du'aul hem Elhëm, ngaldh, el lutja e, e, e stresit dhe e mrzisë, kur njeriu është mrzitur, është i mrzitur, i lutet Allahu subhanallahu te me një lutje. E ndër të tjerë thonë, es'eluke bi kull ismin huwalak. Të lutem ty o Allah me çdo emër tani. Këtu na mëson profeti sallallahu alajhi wasallam një edukat, që kur lutim, Allah, lutim, e ti lutem Allah, Quran, e ti lutemi atij me emrat e tij. Sikur sallallahu te kuran lutjon atij me emrat e tij. Edhe këtu i lutet profeti sallallahu alajhi wasallam Zotit të ti, tij me të gjithë emrat e tij, ato që i di dhe ato që nuk i di. Thotë E s'alu ka bi kullis min huolek të lutën ty me shdoj e mërë tëndin, se me të bi i nefsek, ma të cilët ti ke e mërëtuar vetën tëndaj, au e zëllë të ufi kitabik, ose me ato e mërë të cilët ti ke zbirtu në librin tëndë, au allem të wahedem min khalqik, ose me ato e mërë të cilët duha ke mësuar disa prej krieseve të tua, au i s'të afer të bi i fi rrimi lë gajbi rindek, gjithashtu të lutë me ato e mërë të cilët Kjo të regon që Allah i më dhurë ka dësa emra, të cilet të ka fshehur në dijen e dije ti të gajbit, nuk i dikush. Atëhere, këto eme që dim ne, të cilet janë mbiqin e duzet, këto e përveç atyre që janë në dijen e gajbit Allah, përndaj numëri i përde të emërë të Allah nuk dhjet e divet më Allah subhanu të ala. I dështu argument tjetë që të regon këtë dhe gjëj është që profetis s.a.s. ku i lutë të shë Allah më dhurë i thoshtë e, La hpsi uh, thanan alek anta kama athnit ala nafsik. Thoshtun nuk ka mundsi te te lavdroj ty. Mund te te bëj lavdrimin ton ashtu si shtakon ty ti je si ke lavduruar veten tone. Sot do i thot profetit sallallahu alajhi ki e ninjt Allahu mysh do kush tjetër, kshu i thot zotit. Ka tregut dieta? Kjo është me Kuranin ose Sunetin. Edhe argumente qarta qe Allahu me dhurat lavderohet me emrat e tij dhe përderisa profeti sallallahu aleyhi dhe selem thotë unë nuk kam mundësi të lavdëroj dot ty, në mund të llogarisë të gjitha llojet e lavdërimit tua, kjo tregon që profeti sallallahu aleyhi dhe selem nuk i di të gjithë nimet të Allahut dhe në pas hadithet pa që treguam. Gjithashtu vetë profeti sallallahu aleyhi dhe selem ka treguar që ditën e gjykimit do shkojë poshtë arshit të Allahut mëdhëruar. Kur të vi momenti për bësh shefat, do bjerë në sejshtë. Thotë profeti sallallahu aleyhi dhe, dhe selem do m'jep leje do bish sejshtë. Do qëndrojnë në sejshtë ai sa do Allahu mëdhëruar. Edhe thot në seç do më jap, do më japi Allahu, do më mësoj disa lutje që unë nuk i din di në dynja. Disa lutje që ti lutëm Allahu nuk i di në dynjaport. Ato lutje. Ja mëson Allahu tome dhe lutja Allahut me çfarë është me emrat e Tij. Domethënë mëson Allahu disa emra të Tij të cilat nuk i di në dynja. Edhe i lutet Allahu me to dhe pastaj i thot Allahu më dhuar, o Muhammed, ngri e kokën. Edhe lutjet do të japet, do kërkohet, kërkose, do plotësohet kërkesa jote dhe do mëson se do do pranohen dëmitë jote. Kto argumente tregojnë që emrë të Allahot nuk janë të kufizuar, për kundë zi një pjesë të tjur janë në dhije në gajbi të Allah subhanu të alë, në dhim disa për e tjurit disa nuk idhim. Nuk ka ndë një argument të sakë nga profetisë sallallahu sallam se sa është nëmri emrëve të Allah subhanu të ala. Nuk ka argument të sakë. Êshtë të rrasë në tur një hadith të tjemi dhiju, në sinin të regohen rrëtë dëndë të në të emrë, por hadith e qit Ju dietë hādith ka kërë rënë dakord që nuk ka asnjë hādith të sakt i cili tregon në mënyrë specifike se kush janë ato 99 emrat e Allahut të cilët janë treguar në hādithin e Buhariut që thotë Allah ka 99 emra. Gjithashtu emrat Allah, nuk vire nga për ato mere nga e Allahut subhanuhu teala nuk vijnë nga logjika, por ato merren nga Kurani dhe Suneti. Prandaj nuk lejohet për krijesat që t'i vendosin Allahut emra me logjikën e tyre. Të nuk lejohet t'i vendosin Allahut emra me logjikën e tyre. Të për këtë arsye Kur themi që Allah ka emra të cilat nuk janë, domethënë nuk ndjen nga logjika, por janë emra të cilët i ka vendosur ai në Kur'an dhe Sunet. Dhe Allahu nëna në ka urdhëruar të lutemi atij me emrat me emrat e tij. Shumë bukur. Atë këtu dalim te një çështje që ka lidhje me ne si shqiptar që jemi. Kjo çështje e rëndësishme tek lutja. Allahu na ka urdhëruar të lutemi me, me emrat e tij. Shumë shqiptar thonë, "O Zot, më dërgë për hyj bekara soxhallahu. O Zot, na mshoroj." Kjo fjalë e Zot ku hyn tek emrat e Allahut. Nuk kemi dëgjuar në Kur'an dhe Sunet, së kuani sunet arabisht, që Allahu mëdhuar të na ka thënë ne, do të lutemi me emrin e Zotit. Zoti nuk e kisën emrat Allahu mëdhuar. Kështu që nuk i lejohet njeriu që kur lutet Allahu mëdhuar thotë al Zot, kur ti lutet. Po. Por të treguar për Allahu mund të thuash Zoti, për të treguar për, për të. të për ta. Sepse tema kur ti tregon për Allahu mëdhuar është më e gjerë sesa tema kur ti lutesh për të. Kur ti lutesh atij, do ti lutesh me ato që ai ka ligjëruar dhe ato që kaligjuroj Allah janë emrat e Tij që i ka vendosur Kur'ani sunet. Prandaj nuk i lejohet besimtarit kur ti lutet Allahut, ndash namaz, ndash në namazet, thotë o Zot. Por do thotë o Allah, o Rahman, o Rahim, o Mirrah, dhëmat Allahu subhanallahu taala që duhet të mësoni kuptimet e tyre. Ti mësoni të kuptoni, mësoni të kuptoni të tyre gjithashtu. Një prej problematikave kryesore te emrat e Allahu subhanallahu taala është deformimi i tyre, dhe deformimi i emrat e Allahu bëhen disa forma. Dhe kjo është problematikë grupeve të humbur. Por para është mohimi i emrave të Allahut subhanuhu teala ose i cilësisë që formanë emrin. Këto për grupet humbur që mohojnë emrat e Allahut fare, siç janë xehmijet. Xehmijtë janë për grupet humbur që mohojnë emrat e Allahut fare. Dhe thupon do Kur'an, jo, nuk e besoj. Prandaj ka treguar Ibn Taymi. Për ata të cilët mohojnë emrat e Allahut subhanuhu teala dhe cilësitë e tij, thot Ibn Qayyim në vëzhgjen e tij nuni, thot kan treguar la Lekaj dhe dietar të tjerë në selefët që mbi 500 dietar kanë shprehur që ata që mohojnë emrat e Allahut janë kafira. Ata që mohojnë emrat e Allahut subhanallahu te janë kafirë. Domethënë nuk është çështë çakash, është e madhe. Kur thot mbi 500 dietar kanë rënë dakord thotë që kush mohon emrat e Allahut del nga feja. Kjo tregon se kjo është shumë serioze. Atë deformimi i partë emrat e Allahut është mohimi i tyre ose mohimi secilë tyre. Poimi dytë i motës fjalë, mos e besosh fare që Allah ka emra ti që diën që janë kuant sulet. Ose mohimi se ti rreth si thon mua atë zelet që thon Allahu ka emrin El Alim që do thotë dituri, por nuk ka dije. Allahu ka emrin El Samir që do thotë dëgjuesi, por nuk dëgjon. Allahu i ka emrin El Basir që do thotë shikuesi, por nuk shikon. I mohoj se ti Allahu subhanahu taala që kuptohen nga këto emra, edhe këta gjithashtu janë humi të qartë. Gjithashtu lloi i dytë deformimit është që Njëriut i besoi me të Allahu të Madhëruar, por në atë mënyrë që i përngjëson ato me krijesat. Për shembull, kur thotë që Allahu është dëgjues, sot dëgjimi i Allahut si dëgjimi i krijesave. Kjo është pornjasim. Allahu i Madhë i nuk është si krijesat dhe krijesat nuk janë si Allahu Subhanu Teala, lejsa kemikli i şey, nuk ka si je zgjat. Lem ye kulluhu kufwan ahad, nuk jep barabartë me të askush. Hel ta'lamu lehu, lehu samiye aditi te barabart me te? Përse nuk ka barabart me te? Ata nuk lejohet të përngjëson me krijesat. Në zdo dhe përfyturimi jëtë për Allah në madhuruar, në zdo dhe përfyturimi jëtë për Allah në madhuruar që i gabuar, për në duhet që njëriu të ruaj mendjen e ti dhe zemrë e ti prej përfyturimi e të gabuar në cilat njëriu më të apër njëse Allah me kryesat, sepse Allah nuk është si kryesat nuk në gjatë natyre në azja. Lojtër e të formimit është që ti vendoset Allahut ato emra të cilat nuk i ka vendosë aji në Kur'an edhe në Sonnetë si shtonë kryshterët, kryshterët e quajnë Allah në më dhuar, atë, atë, më badë më dhuar, atë, dhe këllë e mërtimi, është e mërtimi kotë, dhe këllë ga buruar nga humbje të tyre, e qartë në cina ta thonë në mënë që Allah ka birë i pasër, shë Allah përse që i përshkurojnë ta. Ose si që i quajnë filozofët Allah në subhanët talë, thonë në shka ku vepruvë, së kërë i quajnë filozofët ti lutesh allahu të më dhurojë me ato emra të cilë nuk i ka vendosur kura në Kur'an dhe Sunet, kjo është gjithashtu ndaluar dhe hyn një pjesë saj në këtë pikë që po themi. Dhe e katërta është që të përdoren emrat e Allahut më dhur për krijesat. Të përdoren emrat e Allahut për krijesat. Siç bënë mushrikët që i përdorin emrat e Allahut më dhur duke i deformuar ato për idhujt e tyre. Të Prandaj tregohet që emri El-Razza është një për idhujve të veçador mushrikët e kanë marrë nga emri Allahu El-Aziz, që do thotë krenari. Ëjti i dhënë dyroza. Gjithashtu emri el, el, el Lat, Lat ishin një dhull tjetër, kontribut dietarëve që ka origjinën në emrin El Ilah, që do thotë i adhuruari. Ja ne ka marr, domoshem kanë marrë mushika nga nga emri Allahu Subhanu Teala El Ilah. Këu vleo. Gjithashtu nuk lejohet që njeriu të vendosë ato emra të cili janë specifike vetëm për Allahun e Madhur, dhe emra që janë specifike vetëm për Allahun Subhanu Teala, në ato emra të cilët tregojnë cilë për cilësi që nuk i përkasin as kujt tjetër për ashtik. Për shemb emri Allahu Allah, Arrahman. Arrahman tregon për mëshirën e gjithë që ka Allahu subhanahu teala e cila ka përfshirë të gjithë krijesat. Dhe kjo lutje e tij nuk e përket askujt përveç Allahut subhanahu teala. Për këtë arsye, nuk lejohet për krijesat që të vendosin pëllë emrin Arrahman. Shikon tek një ironant që thotë duhesh emri është këmbos vën dikur, vendos emrin Arrahman. Kjo stejohet sepse ky është emër i veçantë për Allahu subhanahu teala. Që të mohim emrat Allahu subhanahu teala është humbje deformimin të tjurë është humbje, i dhe është thu edhe emërtimi kërjesën me emërët Allah subhëntarë është humbje, edhe emërtimi Allah më të emërët të cilat nuk i përkasin ati gjithë në shumbje, nusë Allah në më dhurët në ruaj nga është humbje. Elhamdullila, salatu, was salamu, në rasullilila, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala Një për çështje më të bukur që diskutojnë dijetarët në lidhje me emrat Allah, e Allahut subhanahu wa taala është çështja e emrit më të madh të, të, të Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithe të sahta që Allahu i madhëruar ka një emër ndër emrat e Tij të t i t i t bukur, emrin më mbashtor të Tij. Nëse njeriu i lutet Allahut subhanahu wa taala me këtë emër, Allahu i madhëria pranon lutjen. Nëse i kërkon yjet, nëse i kërkon falje me këtë emër, Allahu fal. Edhe për këtë arsye dietar janë interesuar që të dëgjojnë argumentet se çfarë kanë folur po këtë mer. Dhe unë ndër gjithë argumentet që kanë kërkuar për çështën e emrit, kam gjetur vetëm dy hadithe gjithsej, të cilat e shprehin, domodin e afrojnë më shumë se çdo argument i tjetër çështjen e emrit me Allahu Subhanuhu Teala. O kujdeh me kënë vetërit më të madhe. Ai është i sheh, nuk e di kush. Por ne kemi mundësi të afrohemi ai shumë të, sa mund të i lutemi Allahut më të, edhe pse nuk e dimë në mënyrë specifike se kush është ky emër. Dietaret në lidhje me emrat e Allahut subhanuhu teala kanë shumë mendime. Ka treguar Muhammediu ka shkruar një libër për këtë çështje dhe ka treguar që dietaret kanë mbi 40 mendime në lidhje me emrin e madh Allah, kush e merr më i madh Allah subhanuhu teala. Mbi 40 mendime. Por nuk është diçka e prerë. Mirpo jemi të bukur që profeti sallallahu alaihi dhe sallam e ka thjeshtuar çështjen dhe e ka bërë shumë të bukur. Tregonet që profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka dëgjuar një herë një person që po bënte një lutje edhe tha pa shaqta në dorë të, të cilit e shpirti im në dorën dhe të cilit e shpirti im ky personi është lutur Allahu me emrin më të madh me an të, të cilit kush i lutet i jep dhe kush i kërkon i përgjigjet edhe ky personu lut në lutjen e tij tha Allahumma innes e luke bienna laka alhamd la ilaha illa alhanan manan badiu samawati wal ard ya za aljalali wal ikram ya hayy ya qayyum edhe pas e për një lutje vetëm e nis lutjen të thëllë forma Në çdo lavdrim në këtë mënyrë me Allahu te duaj, ka përmendë të tetë emrat e Allahut subhanahu wa taala. Allahumma inassaluka bi'annaka alhamd la ilaha illa alhannan almanan badi'us samawati wal ard. Yada jalali wa karam ya hayyu ya qayyumu subhanahu wa ta'ala qul ma'nunta. Kjo është lutja e parë për të cilën ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ky person i lutur Allah më më të madh. Atëherë jo që keni lutje dhurat për Allahu subhanahu wa ta'ala, lutuni Allahu më të, edhe po u them sigurisht që jeni lutur Allahu më më të madh. Pse? pse ka dëshmuar vet profeti sallallahu alajhi meshumi që ky person që i lutet Allah me këtë me këtë lutje i është lutur Allah me dhe më të madh. Edhe pse ne mbase nuk e dim pikrisht se kush për ky emër është me më të madh te Allah subhanallahu te. Gjithashtu, një ka dëgjuar profetin sallallahu alajhi meshumi një person tjetër që i lutet Allah me dhuratë dhe ka thënë dhe ka thënë një ditë që ka thënë pasha atë në dorë të cilit shpirti i im, ky person i lutur Allah me dhe më të madh. Edhe të dy këto hadithe hadithe të sakta, i ka saksuar shej Al-Albani. Lutja e dytë është Çdo person thoshte Allahumma inni eseluka bi anni eshhedu anaka Allahul Ahad As-Samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jeshutullahu subhanahu wa ta'ala me këtë lutje dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam ju lutur Allah me emrin e tij. Prandaj mësoni këtë lutje dhe lutuni Allah me të oo edhe pastaj shikoni mrekullitë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Lutuni Allah me të, shoqërojuni lutjen tuaj dhe me salavatet ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse duaja ndëllon nuk pranohet nëse nuk shqiptohet me sallavate, ndëi profeti sallallahu alajhi wasallam, elë pastaj shikoni përgjithësi për, për Allahu të duhur përderisa ju nuk i luteni Allahu kur gjëja e haram, do shikoni që Allahu subhanahu taala do t'i jap do t'i jap mëshirën e tij. Përgjithë duhet i lutjet tuaja përderisa njeriu i lutet Allahu subhanahu taala me emrat e Allahu subhanahu Allah taala, për ndërllojë madhuro ke thënë "Fadiru biha lutyun i ati me to". Njohja e emrit, emri të Allahu subhanahu taala është një portë më të bukur tort hindit në përçështje të mëdha më shtore, kush e njeh Allahun me to ai është me vërtet dietar, ai këto një riakture e çon atë tek frika e Allahut subhanahu teala. Edhe kush nuk e njeh Allahun me dorë me këtë emër i ka humbur një përçësh të mëdha më shtore, dhe nuk ka mundsi njeriu që të arrijë te dashuria e Allahut subhanahu teala nëse nuk e njeh Allahun subhanahu teala. E jo më pasaj që ket të ketë mall për takimin e tij, më radh, të gjitha të çështjet janë të ndërlidhura me njëri tjetrën. Hapi i parë i tyre është njohja. Kush dëshiron ta njohë Allahun, porta e ka të hapur. Kush dëshiron ta njohë, ai ai ka larguar veten e vet nga Mëshiri Allahu Subhanuhu Teala, lum për atë që ndriçon zemrën e zemrë tij, dhe mirë për atë që errëson zemrën e zemrë tij me gjunafe. Kjo jetë domborë se shpëti, çdo kush që shikoj tek Allahu i madhura atë që ka merituar, edhe kjo është një porta më të madhe nga cilave njeriu meriton Mëshirin e Tij Usallallahu Alaihi Wasallam i madhura në fund të Mëshirës së Tij në këtë botë.